Dacă în capitolul 4 din Cartea Faptele Apostolilor satana a folosit amenințarea ca armă împotriva bisericii lui Hristos, în capitolul 5 folosește ca armă înșelarea. Așa lucrează acest vrăjmaș al lui Dumnezeu, ca leu care răgnește și ca șarpe care mușcă pe ascuns. Dar cei care se încred în Domnul Isus n-au de ce să se teamă. Satana este un vrăjmaș biruit, cunoscându-i dinainte planul să nu-i dăm să-și îl împlinească. Duhul Sfânt, atât în acest capitol cât și în toate cartea faptele apostolilor, arată și faptele frumoase și cele urâte din viața unor oameni care se află în biserica Domnului Isus Hristos. Capitolul 5, versetul 1 Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira. Dar un om când faci ceva neobișnuit, fie bine, fie rău, ți se adaugă lângă nume un dar sau un numai sau un însă. Dacă e vorba de o faptă bună, ferice de noi când ni se adaugă numele un dar sau un însă. Dacă e vorba de ceva rău, atunci suntem sub o sândă. Un om poate să poarte un nume frumos, dar trăirea lui să nu fie la înălțimea numelui, să fie numai numit așa. Anania în înseamnă domnul este îndurător sau îndurarea domnului sau apărarea mea este domnul. Să ne purtăm cum ne este numele, așa dorește Dumnezeu. Safira în înseamnă frumoasă, piatră prețioasă. A vândut o moșioară. Nu este de ajuns să vinzi tot ce ai, ci întrebarea care se pune este ce faci cu prețul celor vândute. Nu este de ajuns iarăși să recunoști harul și îndurarea lui Dumnezeu, ci trebuie să asculți de Dumnezeu și să intri și tu pe ușa credinței în casa îndurării și a harului, fie ca acest îndemn să-și găsească ecoul în viața ta. Un gând de să avem mereu în noi și pacea să Mișcarea pieții noi și pacea să mișcarea noi. Versetul 2 Și-a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Soțul și soția trebuie să se sfătuiască, să nu aibă ascunzișuri unul față de celălalt, dar nu în scopuri egoiste, străine de Dumnezeu, căci atunci se află sub blestem. Sfătuirile lor trebuie să fie numai în Dumnezeu, numai pentru apărarea părții lui Dumnezeu. În aceasta se află fericirea lor de acum și din viitor. Dacă Anania și Safira au fost cu adevărat urmași ai Domnului Isus Hristos, nu citim nicăieri în Noul Testament. Anania era numit un om, dar nu un om credincios. Noi nu spunem cu siguranță nici că ei, Anania și Safira, erau credincioși, născuți din nou, nici că erau necredincioși. Dumnezeu știe acest lucru. Faptele lor însă spun adevărul. Puși în legătură cu versetul 32 din capitolul 4, Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ce aveau toate de obște? Se vede limpede credința lor. Fapta lor îi deosebește de fapta mulțimii credincioase. Sunt fapte care rezultă din credință, fapte ale credinței, fapte care dovedesc credința și sunt fapte împrumutate de pe terenul credinței, dar care nu sunt dovezi ale credinței ci sunt doar ambalaje ale credinței. Când împrumuți fapte ale credinței, dar nu ești cu adevărat credincios un om născut din nou, care ai în tine credința dată de Dumnezeu, ești un fățarnic și umbli după slavă de șartă sau după un câștig mărșav, ca și oamenii care tăgăduiesc pe față credința. Fiara din om spunea cineva umblă după glorie, iar altul zicea, orgoliul este o sabie care nu încape în nicio teacă. Anania și Safira doreau să și pe scaunul lui Barnaba, fără să aibă predarea lui. Voiau să se bucure de cinstea adevăraților slujitori ai lui Hristos fără să aibă Duhul și felul lui Hristos. Unii au trei caractere, cel pe care îl au, cel arătat și pe cel pe care cred că îl au. Cine vrea să ocupe în biserică, în trupul lui Hristos, un loc cu propriile sale forțe și mijloace, acela nu-i născut din nou, pentru că pe cel născut din nou Dumnezeu îl așează ca mădular în trup, acolo unde trebuie. Și cel așezat de Dumnezeu se cunoaște. Și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei. Un singur pas greșit ne poate îndepărta mai mult decât apropie o mie de pași buni. Un om al lui Dumnezeu spunea, Nimeni nu poate umbla cu șmecherii în univers și mai ales în universul gândirii, fără să o plătească. Tot ce oprești pentru tine din lucrurile care trebuie date Domnului și lucrării Lui este boldul morții. Dumnezeu vrea să-i dăm tot ce avem ca să ne poată da și El tot ce are. Ia bine seamă la adevărul acesta. Dumnezeu știe cât dai și pentru ce dai. Tu scoți în lumină cât ai dat, iar Dumnezeu se uită la cât ți-a rămas. Zice un scriitor francez, milostenie ipocrită care dă 50 de centime ca să primească recunoștință de 20 de frangi. Nu atât ceea ce dai, ci ceea ce rămâne nedat, aceasta îi interesează mai mult pe Dumnezeu și îl interesează mai ales gândurile care se leagă de ceea ce ții. Frații mei, dacă am făgăduit lui Dumnezeu că ne dăm lui în întregime, să nu mai îngăduim în viața noastră jumătății de măsură. Dumnezeu nu primește decât ceea ce i-a înfăgăduit, mai puțin nu. Nimeni nu va putea locui vreodată într-o casă zidită numai pe jumătate. Și au pus-o la picioarele apostolilor. La picioarele trimișilor lui Dumnezeu, trupului lui Hristos, biserica, trebuie pus ce ai hotărât în inima ta și mai ales întreaga ta viață, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se folosească de toate ale tale și tu să te folosești de toate ale trupului lui Hristos. Din toate să-și nească al laudelor cânt și ele să că pe Dumnezeul Sfânt. Și ele să că pe Dumnezeul Sfânt. Versetul 3 Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Este vorba aici de o inimă plină, plină de satana. Într-o astfel de inimă Dumnezeu nu are loc. De aici se vede limpede cât de credincios Domnului Iisus era Anania. A fi creștin mădular în trupul lui Hristos înseamnă a fi plin de Hristos, a face inima locașa lui Hristos, a sfinți pe Hristos ca domn în inimă. Unde este Hristos nu mai poate fi satana, unde domnește satana nu intră Hristos. Anania a oprise o parte din prețul moșoare pentru el. Dar, de fapt, și partea pe care o pusese la picioarele apostolilor era tot pentru el, pentru slava lui, ca să fie socotit om de cinste, mădular al bisericii. Eul lui voia să se bucure și în ascuns și în afară. Atunci când nu te dai întreg lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ia nimic de la tine, chiar dacă îi dai mult. Când faci din activitatea ta religioasă o pricină de slavă deșartă sau de câștig mărșav, Dumnezeu nu se uită la lucrarea ta. Nu căuta versete din Biblie ca să-ți îndreptățești starea, căci pe Dumnezeu nu-l înșeli. Dacă aduci jertfe și lui Dumnezeu, dar aduci și pe înălțimi, adică în locuri unde nu se află altarul de la cortul întâlnirii, Dumnezeu nu le primește. Sunt o urăciune pentru el. Anania era cu inima plină de satana și aștepta să-l binecuvinteze Dumnezeu. Un proverb corean glăsuiește, stă sub portocal și așteaptă să-i cadă în cap piersici. Filozoful Gret Democrit zicea Un om care se află sub puterea banului Nu poate fi drept Dacă inima ți este plină de gânduri satanice Împotrivitoare lui Dumnezeu A felului său și a cuvântului său scris Nu mai poți gândi drept Orice duh străin de Duhul lui Dumnezeu Este un duh satanic Purtător de pagube duhovnicești și de moarte Când faci ceva rău și mai ales când cauți să înșeli pe Dumnezeu și pe copilul lui Dumnezeu, înseamnă că ai inima umplută de satana. Orice minciună și stare de minciună vin dintr-o inimă umplută de satana. Ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt nu-l putem minți, ci orice minciună primită în inimă ne otrăvește pe noi și ne duce la moarte. Duhul minciunii, orice adevăr primit în viață, înseamnă supunere față de satana. Anania n-a mințit pe Duhul Sfânt din el pentru că nu-l avea, ci a mințit pe Duhul Sfânt din biserică, adică n-a vrut să țină seamă că Duhul Sfânt stăpânea în adunare. După cum s-a mai scris în altă meditație, Dumnezeu știe pe cei ce cred cu adevărat. Noi vedem pe cei ce mărturisesc că cred, dar nu toți cei care mărturisesc că cred sau fac fapte ale credinței sunt oameni credincioși născuți din nou. Și s-ascunzi o parte din prețul moșoarei. Toți credincioșii din adunarea Domnului aduceau bani și îi puneau la picioarele apostolilor. Așa au făcut și Anania și Safira. În fața oamenilor ei erau la fel cu toți ceilalți. În fața lui Dumnezeu însă lucrurile se schimbă. El privește nu numai partea de afară, ci privește spre izvoarele vieții și vede că acolo nu e nimic pentru el. În timp ce ei ascund o parte din prețul moșoarei, ei se ascund cu satana în mijlocul celor credincioși. Oameni ascunși cu satana în mijlocul celor credincioși, iată o tristă realitate din adunările de astăzi. Dumnezeu însă, în adunarea care este cu adevărat a lui, nu va tolera lucrul acesta. În adunarea lui, el are autoritatea. Oamenii pot controla lucruri care nu se văd. El vede gândurile ascunse ale noastre. Nu putem ascunde nimic față de Domnul. El știe cât am păstrat pentru noi din ceea ce trebuie să-i predăm lui. Să ne cercetăm, să nu mințim pe Duhul Sfânt. Dacă nu-i cu putință părtășia între cei credincioși, trebuie să cercetăm dacă nu cumva este o viață dublă, o inima împărțită, dacă nu cumva este ceva tăinuit acolo și din pricina acestui lucru nu putem să avem starea adevărată a adunării lui Dumnezeu. Zice Cartea Sfântă, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Mulți dușmani, asemenea unor microbi, sunt greu de biruit datorită micimilor lor și a faptului că sunt ascunși. Când ascunzi o parte din adevăr, fie pentru tine, fie pentru alții, îți atragi o grea pedeapsă. Să primim și să înălțăm tot adevărul pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să putem rămâne în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și să ascunzi o parte. Numai păcatul ascunde și se ascunde. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, Unde ești? El a răspuns, Ce am auzit glasul și mi-a fost frică și m-am ascuns. Cine nu vrea să stea cu tot ce are înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că se află sub stăpânirea păcatului. Adevărul te izbăvește de frică și de rușine. Să lumina, tot mai clare. Prin ea avem de plină intrare în orice har. Prin avem de intrare în orice har. Versetul 4 Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. În nou legământ n-a fost dată o lege care să oblige pe urmașii lui Hristos să-și aducă averea lor la picioarele apostolilor. Însă Dumnezeu ține seama de ceea ce am promis că îi dăm și nu îngăduie să ne călcăm cuvântul. Călcarea de cuvânt este unul din păcatele mari. Dumnezeu lasă omului de plină libertate să primească sau nu calea lui. Dar dacă a început de bună voie să meargă pe calea adevărului, atunci trebuie să se supună în totul acestei căi, fără să se mai târguiască. Dumnezeu nu ne forțează să mergem pe calea lui, dar dacă am făcut o juruință, atunci trebuie să ne ținem de ea fără nicio schimbare, ca să nu fim pedepsiți. Anania a ascuns o parte din ceea ce a făgăduit cădă lui Dumnezeu. Nimeni dintre oameni nu știa lucrul acesta. Dumnezeu însă care știe și vede totul, privia nu la ceea ce a dat Anania, ci la ceea ce a ascuns el. De aceea a trebuit să intervină repede cu judecata sa cea dreaptă, ca să taie și să curețe răul care se ivise în adunarea lui cea sfântă. Păcatul, atât în inima unui om sau într-o comunitate sfântă, este aluatul diavolului care dospește toată plămădeala în scurt timp, dacă nu se iau măsuri urgente pentru înlăturarea lui. Dacă nu-l judecă omul care l-a săvârșit, îl va judeca Dumnezeu. Un credincios, Stanley Jones, spunea, Păcatul este ceva care lucrează împotriva împărăției lui Dumnezeu, deci împotriva vieții, cine îl găzduiește, piere. Pentru păcat în limba greacă este cuvântul hamartia și înseamnă a greși ținta, a te îndepărta de la normă. Ținta noastră ca urmași ai Domnului Isus Hristos este Hristos, să fim ca El, să avem trăirea Lui. Orice păcat este de viere de la țintă. În privința aceasta este mai bine să ne temem de noi înșine decât de alții. Dacă Euul nostru se află pe cruce, vrăjmașii noștri din afară nu ne pot face niciun rău. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Gândurile se nasc din sămânță, fie din sămânța diavolului, minciuna, fie din sămânța lui Dumnezeu, adevărul, fie din lucrurile de jos, fie din lucrurile de sus, fie din dorințele cărni, fie din dorințele Duhului. Din gânduri se nasc apoi fapte, iar faptele arată originea gândurilor. Omul nu este altceva decât rodul gândurilor sale. Nu-ți trimite gândurile în locul unde ți-ar fi rușine să te duci tu, spune un proverb sârbesc. Gândurile rele sunt dușmanii lui Dumnezeu, ele împiedică să se facă voia lui. Folosirea greșită a gândurilor este urmată de rea întrebuințare a lucrurilor. Maxim mărturisitorul spunea, Folosirea greșită a gândurilor este urmată de rea întrebuințare a lucrurilor, în lucrurile în care zăbovește mintea, în acelea se și lărgește. Iar Nil, Sinaitul a spus, smulge gândurile rele prin alte gânduri. Da, gândurile se nasc din dorințele adânci ale inimii. Dacă inima este predată întreagă Domnului Iisus, gândurile care se nasc în ea sunt pentru El, pentru lucrarea Lui. Dacă nu este în întregime predată, gândurile care se nasc sunt rele, egoiste și vrăjmașe lucrării Harului Sfinților. N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Pe toți îi poți minți și învârti cum vrei, în afară de Dumnezeu. Cum să poți minți pe cel care știe totul de la început? Poetul Vlahuță spunea, nu mai robi mint, minciuna este totdeauna un contact cu diavolul, spre cer nu se poate înălța decât adevărul, minciunile cad la pământ, ale pământului fiind.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 Să vrem mereu noi Și pacea pe nfășoare Mișcarea vieții noi Și pacea să-nfășoare Mișcarea vieții noi Din toate zărteșneacă Alălare Cânt, și ele să mărească pe Dumnezeul Sfânt. Și ele să mărească pe Dumnezeul Sfânt. Mai trează conștiința ne fie în Iubirea și credința, să le putem păzi. Iubirea și credința, să le putem păzi. Să înălțăm lumina, scripturii tot mai clar, prin ea avem de Plina, intrare în orice har, Prin ea avem de plină intrare în orice har. Une gând de țărpăsoare, din ducul lui Hristor, mereu să ne Prentregul tău folos, mereu să ne împășoare, prentregul tău folos.